Spoštovani izbrani, spoštovana gostja, doktorica Majdanadži, toplo pozdravljeni na našem srečanjem, ki ga kot z mira prirejamo skupaj z društvom Zofijni ljubimci. Predstaviti našo današnjo predavateljico ni preprosta naloga. Močno sem oklevala, kako pristopiti, ali so sohoparno navesti, da je doktorica z področja pedagogike, da je odlična strakonjakinja za kemijo da se ukvarja s področjem vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj in z globalnim izobraževanjem. Pri delu je vselej vodi prizadevanje za human in osebni pristop v pedagoškem delu, povezuje se z izobraževalnimi institucijami v Evropski skupnosti in po svetu, a to ne pove o gospe dovolj. Zato si bom vzela prvica in povedala tako, kot čutim. Doktorica Majda Adži je bila moja profesorica na tej, na naši šoli. Ko je bilo poučevanje še največkrat golo predavanje, je ona rušila vse prepreke in vsakodnevno izvajala didaktično prenovo pouka. Tisto, o čemer smo organizirano in tudi malo pod prisilo, začeli govoriti šele pred nekaj leti. Bila je pionirka na področju novih načinov poučevanja, Bila je tudi učiteljica z veliko začetnico, sončna, spodbudna, prijazna, naša. Tako jo nosim vsa leta v svojem spominu. Danes je z nami, da spregovorimo o zgolj navidezno odaljenih in drugačnih krajih, ki sem jih, in zato sem hvaležna, imela priložnost in milost spoznati tudi sama. Tam živijo ljudje kot mi, ljubijo, sovražijo, se, se borijo, upajo. Damaščani, sirici, moški, ženske, otroci, ljudje. Gospod Nađi, beseda je vaša. Hvala. Hvala za čudovite besede. ali sem vedno, sem mačka na smeden. Če slišam toliko. Hvala o sebi, ampak se hvala. Hvala lepa, Torej Življela, bi povedela, da sem srečna, da se vračam zopet na to organizacijo, ki smo učila 15 let in da sem preživljela svoja najlepša službena leta. To bi povedala srečno sem, da je tukaj zelo veliko mladi, ki meni, da vas zanimajo te teme in brez veliko besed. Na samem začetku bi še to rekla. Ne bi dovoljila toliko, oziroma skupno bom govorila o politiki. Vi ste slišali že predmahno, kde so ocene o, o tem, zakaj je vojna v Siriji. Jaz, jaz prihajam v Siriju, ko dve se traja vojna pet let. In jaz pridem na Siri, dva krat na leto, tako da si bil včasih v vojni, saj je to lahko 5 krat sedem krat v Siri. In to, kar boste slišali, to so moje osebna doživetja. Uh, še to, bi rado povedala, slike, ki sem jih posnela, sem v glavnem posnela sama. Uh, in mogoče uh, niso včasih sumačkano. Uh, zatemljenje, bom tudi povedala, zakaj. Zato, ker v Siriji, to je država, ki je bojni sicer eh, lahko snemaš. Vse bom povedala, ki temi problemi zahvaljamo, lahko bo zvedi s tem. Eh, ampak vseeno božne je, če si eh, diskretni. Zato sem se nalavila, <laughs> že se je večino slik, če boste videli v takšnih situacij, postnjela iz zaprtih prostorov, eh, lahko iz hotela, iz kavarne, v ozilo predvsem in sicer tako, da enostavno pritisneš na šiko, tako, in slikaš. Zato so mogoče neke slike, niso take kvalitete, ampak so autetrična kručevanja. Vse, da bi jaz teprej začela, to moje predavnje, sprašanje za vas, te ne more mi svoje ušikarske vhože in vedno moram vsaj Moram čutiti to, kar čutite vi, oziroma kaj mačete v no, To, kar vidite, slika, to je uh, pogled na Damask v času pred Bombovem. Mislim, da Damask zdaj sicer pomoči, verjetno je še ena, da, ali vas sploh ni, zato ker ni realističnega toka. Zato, ker je Damask resno že temen. Tako da ta slika sedaj ne bi mogla nastajati. Ampak, bi vseeno vprašala, a ste poskusili to, da če ni Tisti, ki niste, poskusite potem. To je, to je, to je osnova vsega zadnjega v Siriji. Torej, vsak zadnji, pa tudi večerja, se vedno začne z zadarjem. Pa bi vprašala, kakšen se vam ljubi okus, tisti, ki, ki ste poskusili? Boga? Super, še kakšen? Verjetno manjške bo drugački, ne? No, zvezi za to začinko bi povedala še to, da je zaterjo več vrst. Tega zater, ki ste ga bili, je poskusili, ta zelena barve, in ste ga pravzapravljali, je iz Paljostine. Nekaj posilci uživajo zater v realni barvi In še nekaj bi rekla, skoraj 100%, no, ker ta zatr, kot sem rekla, prihaja iz palestine in sigurno ga je užival Jezus Kristus. To je prav za uh, prevežel, preprost režel. To je tisti, ki se ga morajo priloščiti, pa je. druga zatr je vedno. Tako da toliko. Uh, zdaj pa vam drugo vprašanje, da še jaz z vas malo osondiram. Kdo pa je Ježi blizu Sirije? Tudi, lahko samo, samo v dva, tri stavka, kakšni pomislite, v kateri kraj ste bili in kakšne so vaši občutke, pa da ste pri temeljih. Jaz, kot okay. <laughs> se jaz sem bila zelo malo, zelo nekako dva dni, ker je bilo kombinirano potovanje s Jordanijo in to v leta 2006, ko Biloše so razmerno mirno, ja. spomniš se samo, da so bili eh, zapleti, ne za nas, ampak ja. očitno zapleti na meji že takrat. Ne je bilo treba Sirsko? Sirsko? Sirsko? Kakšno tisti je Damask, naprav, ne? Ja, čudovitno, s neko staro središče svetanje. imamo eno dobro, zelo lepo izkušnjo, da bi ljudi, ki smo se sprehajali po, po bazadju, pač imeli nekaj od časa in s so sva zabili neko stransko ulico in iz trgovine s tekstilom prišel domačini, je rekel, pridite, pridite, od odkot ste, spod ovedali, in rekel, ja, jaz sem bil tudi tam nekrat, ste in je tam srednji godine skorov čaj, prijazno, se podjeka. A ja, je bil? bil se ja, ja, ja, ja, to, je, vseč s pa v kateri bom nekje ne, nas, pravim, kako prijazno od in Tako smo se pogovarjali in, in, in, in se je tudi let, nazaj, tudi kombinacija in silja, pri tem, da tako in je bilo... Možeš biti tako ne veš, kaj se dogaja. Prihajajo je meni, tudi, neka prestrašenost v ljudih, torej v hodnikih, v vseh te, ki ja, ja. so bili spet z nami, ja. neka prestrašenost, nekaj je bilo, če se so nismo znali, tako bom rekla, v zmusko razložit, potem bila ne bom predolga do pamiri, torej to je torej eno od ja. najstarejših, ja. kaj ne rečem svetih mest, sem takrat čutila, da bi morala jogati odnodušenja, ja. zdaj pa, ko so jo domotirali, razporelevali, sem pa ukala poričine. meni je eto stila, zelo ga to sem rekla, kaj je milost, se lahko vide razlirjo, tako kot imamo, to ne politiko, vse, vse, vse, vse druga, to, kar se tam ruži in, in čuje, to je, zato možno veš, kaj so, te. to je neopustno. To je pa to, ko jaz se vidim na vse stave, da samo to, kako kdaj Ne moreš stvari, da ljudi no, ne govorimo, govorimo o čudesnih, ki jih imamo na Samo še nekaj e. palmiri, je bilo meni nekako čudno, se ne zdi. To je prost nekako prosti, mm -hmm. ne? da so to prosti dotiki in da nobenega varovanja. Prepoščeno je ljudem, da se ogledajo in uživajo. In, to je tak. značilno ja. tudi za muzeje. Pa Kje pa hvala lepa. Zdaj pa pomočno vprašanje, pa? To je do? v Dubaj in albedarnik. Ja. Tudi to so arabske države, čeravno so to že bi jaz rekla, jaz si mm -hmm. mirujem to depreski bovej, mislim, ker to so države, ki so tudi je čisto znavodni sistem, ampak soveda, so pa po drugi strani, v veliko smislu, še bolj tudi do arabske države, od pravna primer Sirija, Siriji, še ja. ja, je to? Je? Je v delanje, nekaj, imamo roko. Je? Imamo roko. Člih Sem še eno vprašanje, ko bo pa res samo jaz pomeljila. Uuu, oh, kaj sem pa? Da <laughs> se pa že malo zamočila. Zdaj se z vidim sliko. Imam eno, to je tisti, ki ste, tisti ključite, tisti, ki bote ključili. To se imenuje nekako tako kot uh, uh, Icebreakers prej let, sprašujem vas torej, kakšno sliko bom pokazala. Ampak, zdaj se mi da vidite, kako moramo biti zelo natančni. Ampak vseeno, to je slika, od, o, e, to, e, to je slika, ki je nastala v parku v Damasku v decembra in se je vsega izgledena s vsema tribuncema. Zdaj vas ne moram vprašati, To, da ste videli, ker smo jim ukrajšali, Zdaj, ste se vprašali, kako je s temi begunci, govorim o Siriji. Vedeti morate, da so v Siriji begunci pravno delo so tisti, ki bežijo ven, pa tisti, ki bežijo iz severa Sirije do Damaska pa do tega vela, ki je relativno še varen, ampak seveda tudi ne zelo varen. No in To sta dva starejša moška, eh, potem smo jo vprašali, brata sta, eh, ki sta živela na sredo Rosilije v Pomsu, ste slišali za to mesto, ki je razrušeno, no, in se sedaj živita v Damasku, kot vidite, se v glavnem sedite v parku in se grejete. Zato je hrozelo teško dobil tudi, kakšne kolesne ne manjim, To je velika vreda. Uh, no? No, uh, no, in uh, je pa še ena stvar, katera mene tukaj v Sloveniji uh, ne bi rekla, da molite, ampak ne, uh, ne samo same manj, v ne ker da so ljudje, tako vsi povežemo z vojno. Pa v časopisu jaz pripravim članke jim predlagam to sliko, to prejšo sliko. Večer jim se reče, da slika. Ne, oni v vseh časopisih, tudi v delu, oni objavljajo samo vojno, samo streljanje, samo bombe. Uh, mislim, taj moje uh, moj sporočino tudi v današnjem predaham, jaz sem vesela, si se tukaj tako velikem številno zbrali, ker mladi, je to, ljudje Siriji se si želijo miru, želijo živeti mirno, odmislijo si vojno. Oni, naprimer, srednja šola v Damansko, v bistvu šola kot tukaj, hodijo v šolo, se pogovarjajo, To bi, že, to bi želela sporočiti va, tudi vam, ki ste danes tukaj zvano na predavanju. Želijo si predvsem v miru, odmislijo vojno v vsakem trenutku. To je, mislim, tisto osnovno sporočilo, ki jo jaz čutim ob obisku Sirije. Sirija po je vojni pet let in jaz sem bila v tem času v Siriji, mislim, da pet, všetkrat, Vse je strengorno. In, uh, in uh, to je tisto, želim česar znova, kako živijo si miru, ne vojne. Zato bi prosila, da kadarkoli slišite beseda Sirije, mislite si, kam živijo naši vrstniki, ki se tako pravkar tu, kot mi, želijo mir. Uh, no, tukaj je zopet pogled na Damask, tudi v prejšnjem času. Ker smo ravno v Mariboru, lahko tudi povem, da tale hrib v ozadju ima nekakšno vlogo našega pokovja. Tako smo mi ponosni na pokovje in na to simbol našega mesta, je v Damasku tale hrib. S tem pa, da je poseljen, kot vidite, skoraj čisto do vrha. Čisto do vrha. Ampak, kot sem rekla to je snika izprezbojna, zato ker zdaj zaradi pomahan toka je mesto v bistvu celo noč v temi. To sem pa posnjela zdaj, v krasno vreme, to pa starje domaz. Zdaj jaz sem ti toliko v zdravini govorila, ker zdravina, ko dve srcili v domaz, pa posebe je silno bogata, ampak bi vam želela nekako povedati, torej, kakšno je življenje sircev, predvsem damaščanov v tej vojne. Uh, vedno zloga mene prašajo tudi, <coughs> uh, Krid v Sirijo, kako eh, vi ste povedali, da ste prišli z eh, Jotenske stranilne, ta meja je zaprta, tako da iz vse stranil v Sirijo ne moreš več. letališče um, je tudi zaprto, sicer zdaj v tem času so v Danasku vprli zopet, tako da letijo avijoni zdaj do dvaj po vajt v Abu Dhabi in so kompletno povni, ker so zdomci, kateri so odvednili v, v Te zaljevske države se tudi, ima, da bodo najraje vračali domov. No, tukaj pa sem malo skeptična, zato ker vseeno pri, uh, pri letališču okrog ISIL. Isilov se sliša kot islamska država in se jim je nekako <laughs> malo skeptično zdvojila, ampak torej je taka. Uh, Kar se nas tiče, seveda je zdaj stopno samo uh, iz Beirutova oziroma iz Libanona. Uh, preko Beiruta, privez do Beiruta, potem je Damaska, potem pa iz Beiruta v Damask pa po kopenskih poti. Med Beirutom eh, in pa Damaskom je avtocesta dolga samo 220 km. To so pa dve prstojnici, ki sta mislim zelo blizu skupaj, ampak v tem trenutku sto 100 kilometrov na raz ker Bejlo živi eno svoje življenje medtem ko danes živi vesnično življenje v dovojni. No, bi vam najprejšnjo majčkino Bejlo predstavljala. Uh, ja, torej je Damask izraka Raka, takšen je drug pogled na Damask, ko smo še V prejšnji časi so bili vsak, vsak dan iz Buna smo lahko leteli v Damask letališče v Damasku uh, uh, sredi Puščave. Torej, to zdaj je ne mogoče. Zdaj pa, kar se pa Beirut tiče, Bejlut je pa posebno pristoli Beirut pa v arabskem svetu verjetno ste slišali, da za mesto zabave. To je, mislim, življenje v življenje. Če ravno je čisto blizu vojne, Sirija, ne, je blizu, ampak nekako, tako sem rekel, zelo se omejuje v te sirste vojne, čeprav ima, bomo potem pogledala tudi ogromno Bejrod živi zelo evropski način življenja, to so središolke, ki se sprehajajo ob obali Zetuna uh, uh, Bej, in smo jih prosili, oziroma sem prosila, če jih slikam, pa so je, lež, pomeni, zakaj, sem rekla, zato, ker bom to v Evropi pokazala oke in opravno. To je Bejrod. Morate vedeti, da se Beirut deli na dva dela. z vem, koliko se še verjete. En je sunitski del, drugi je šiitski del. Sunitski del je ta del, bogati Beirut, kjer je resnično živele kot na Belo Hrjinu, drugi je pa šiitski del, to je pa vsi del Beiruta. In vsi begunci, ki še prihajajo iz Sirije, pazite, zdaj jih je valjalo 2 milijona. Uh, Libanon samo ima pa prebevalce od 4 do, ne vemem, tačno, ali pa 4,5 uh, v To pomeni, da je že 30% uh, je, beguncev v Libanonu. Uh, tukaj bi pa jaz za eno politično stvar povedala in se vse čudime, zakaj Turčija ne prestalo to pokriči tem begunce iz Sirije. Tukaj v Libanonu so pa na popolnoma tiha. Nikoli ne odveremo v tem. Bom potem bom še nekaj povedala o tem, ker smo se obledali kampe, kjer ti begunci živijo, skratka. No, kot sem povedala, da, je Bejlo, da se Bejlo deli na dva dela. In koliko se bi mačeno bilo še ne, ampak mi rešili se spomeno zgodovine, sami vem enim, koliko bolj je bilo v Libanonu. Uh, in uh, li balonci se strahovijo, da bolijo vojne. Sedaj pri njih živijo v miru, jih sem bila zelo v krkem zato, ker tudi tam slišite, da včas od včasa eksplodirajo vojne. Ne? Uh, in kot spomin na vojno, ta vojna je bila leta 1976, je bil korede in To je bil kotel, ki so na takrat, kot vidite, in ta kotel ostaja v spomin, torej, da se bolimo torej, bolj na godnovec. To je zdaj sredestotnic, torej, tale kotel, koli da ima. No in takšne kotelje lahko zdaj vidiš konisiraj, sikr damansko ne, v drugih mestih pa sigurno. No to je tudi še odejdot. Tukaj je morje, predveste se ki je v srednozemstvu To so stotnice, prej sem slišala, gospodviča je rekel, da je glavna zalivski država. Torej, zalivski poslovni živ svoj kapitalnost zelo veliko tudi v Libanu, zgradijo takšne stotnice, potem pa prodajo stanovanja in so na trenutku razporedana Tako da pravil arabski svijet je silno na dvoje prstnih rej, smo se pogovarjali na to, torej da na ene strani se dovita revščina in na strani se dovita To so jakte tudi v pristanišču, še vedno govorimo o Beirutu. No, in to je to. da je dva milijona sirskih debuncev vam obdobjev. Uh, jaz sem jih videla tukaj v dobakem mjestu, v, v, v mesta in te moje skupne tako da ta so vzorjene z delovšični, delov delka uh, in uh, uh, uh, uh, mislim sino uh, težko je to gledak. To gledak imamo z dojančkom, z, z ten za sabo in ko vidiš, da je na koncu verjetno uh, resne proletale kaj drugega ko da prodaja samo sebe da lahko fizijejo družino, torej v izredno težki situaciji, in tu tudi jaz se zarisemela prodanje v parlamentu v te, v torej, tudi tu bi želela povedati, torej siste so in tudi tudi tam so velike tiste. Prečem otroci In uh, takšne stvari mi, ki iz Evrope prihajamo, zelo težko rečemo. Zelo težko je ne navaditi uh, pri zoroju revščine nasilja. Ampak, poglejte, na če ste bili v arabskih državah, ste tudi doživeli. Majhen sirski begunec lahko prosi, da mu daš minaret, file z Sirja. Gre na drugo stran, ceste, da pretepajo tisti, ki so maškrti v in vzamejo ta pomen, da so priča na, na, na takšne stvari. Tako da Evropa je resnično, jaz tako, kaj lahko mislim, da se vrnem v Slovenijo, zdaj govorite samo, če ne bo pravila, mislim, da smo Slovenci zelo razvajeni ker vidiš tiste prizore revščine, vidiš tisto spisko, vidiš, kaj je resnična uh, uh, lakota. Ko se lakota vidi, zato pa so resnično lačne, Mislim, potem, uh, potem nekako te uh, postaneš drugača eskratka, gledaš na ta svet. No, to je begonec, ki je prodajal sličnih, je punčka, mu je zaspala, sam vidite, je čisto suho tudi v jednom pismu. Potem vse to, to za mogo plastičnih klinik, pa smo mu tukaj nekaj zrave dali. To je recimo, da bo ta dan kukup prvi za svoje zružine. No, zdaj pa je pot do uh, sirske meje. Torej, pristupiti sirsko mejo, uh, torej, uh, če bi čas, če se je bilo večer, pišejo, Vojni reporter je na turšni meji, piše, mislim, zgolj, da še pa še, pa je blizu sirske meje. Ampak jaz še nisem dobenega videla, da je pa sirsko meje v In je prav zanimivo gledati, kako je, o, ko prideš do meje Sirije stojijo reporteri iz zahodnih televizij naših, še nisem videla sem mala zgodilo z Mirje, na pravi kampa vidite se kariču, mene jo, ne, ampak misčeta eh, tega ne prestopit. No, zdaj moram tudi jaz povedat, da me vedno znova stisne. Ni enostavno. Takrat ko sem v Siriji, bom povedala, kakšna so kakšna so včutja, ampak mejo prestopiti ni pa vedno mačka na mislim, a se boš zbrnila, kaj te čaka, ampak Nekako tem smislu. No, tukaj čakam v Bejru, v Beirutu, na šoferja, zato ker imamo šoferja, Samirja, ki nas pride iz To je tam biznis, plačaš, pridejo v hotel, ujuljajo in te potem zapeljejo v Damask. Kot vidite, sem si ugura Adidas, zato ker sem razmišljala, če bo treba držati, karkoli bo treba, da, se da sem bolj športno opremljena. No, to je pa mesto Štura, to je zadnje mesto tukaj na libanonski strani in zakaj ga umenjam? Umenjam, da pa zarejte, da her ima drogo nekakšne lipnice pri nas, ker treba je vedeti, srci so v libanon podijo tako, kot smo mi potili v Avstrov, tjena ga ampak tako je razlika med tema dvema državama. In so tudi danas, potakratko še do njer, so vse, silske ženske, tako kot smo mere, ki zdaj povrimo v v Litvico, da se kaj nakupimo, tukaj šli v Šturo, oziroma v Bejro, tisti, ki so imeli mačke noveče, če bi je torej razmer bilo v Miro, mi Cirijo in Libanonom, zdaj seveda, no in to je obmeno mesto Štura, kjer še nakupimo zadnjih stvari, ker v Siriji seveda je veliko pomankanje raznih stvari. Uh, to je pa dolina Bekha. Se slišali za dolino Bekha? To je tam, kjer neprestano potekajo boje, Boji, kjer ima svoja uh, uh, uh, kaj To je šica organizacija, ki je res krajno uh, no In to so vile, kar vidite tukaj, no to niso še najbolj razkošne vile, to so vile, ki so nad Beirutom gor, gledajo pod dol na more. Torej, v tej smeri je Sirija, je tam dolžina je, potem se vračamo v Dvojeni, tu je torej, steno, se nekajžimo v 1000 metrov, potem pa se spustimo v Juna, da se do Sirijske meje. No, to še je vedno, no to vidite, te slike se oprošča, samo še na Sludnju, ki so jim se vsi vznikali, vse jim je bilo nagrajeno. To je pa že meja pravzaprav tiste črpa, o kateri se zaveš, da pa se boš vrnem ali se ne boš vrnem. Ampak, če pogledate, tole je naš šofer Samir, in v bistvu že pet let prevaža, ki namoreja tudi vse formalnosti na meji in pogledajte čisto običajna meja. Ne bi rekli, da greste v državo, ki je, mislim, že pet let, let bojnik, jo ne prestavo predstavlja samo v bombah in torej tukaj ni je v bistvu lepo. Zelo zanimiva je ta zgodba, mislim, da, da še nam to, to še jaz povedala, Sje, v Libanonu zahtevajo sedaj za srce za vizor postane 1000 dolarjev. S tem, da mora tisoč dolarjev pokazati, ni je treba dala, ampak 1000 dolarjev, s tem bom jaz živel. In seveda eh, Arabci, ki so ki so silni trdovci in vseh eh, razmerali, verjetno tudi naši migranti, eh, so, pa, eh, so pa sedaj imajo eh, takšna podjetja, katera daje da v begon, oziroma so, ki bo če jih čudnejo tisoč dolarjev, potem pa mu mora on vrniti pa za 30 dolarje vzadrži za sebe. Ampak sem pa slišala zgodbe, da pa so nekaj iznadljivi eh, Sirci s tem, da najem pobegnjene, s tem, da vidite tem, ampak tako hočem vam povežati, kako se ljudje znajdejo v vsem situacijah. Uh, to je uh, avtocesta ob uh, Libanomsko. Sedaj se trenjemo proti Damasku. Predstavljate si Tukaj je avtocesta, to sem se iz avtomobila slikala, tukaj je avtocesta, tu je bil prej zelo lep, imamo vile bile, skratka zdaj vse to zapoščeno, smo že v Siriji in vidite, da vsi ti krivi zlade, je že Islamska država. Islamska država je od avtoceste, delijo se avtocesta, torej, če se peljamo na mask tukaj, tukaj so režimske sile, Uh, sirska vojska, tukaj je pa islamska država in njihova vojska. Ampak so si pa nekako velja uh, eno primerje. Uh, uh, Vlada vojska posti Isil primeru in Isil ne napada te ceste, ker to je edina velj Sirije za svetom. Tukaj je avtomobilo, vidiš, tovrnjake težke, mislim, prav občedujem te šoferi iz Zahoda, ki se hradri podlegajo, da storiji stvari pripelje v Sirijo. Zelo veliko je tega. Ampak to si predstavljate, torej to je nekaj svanj, ti se pelješ, pa ješ tukaj, se lahko pojave pa nekdo bradat, ali pa nekdo sproži raketo ali pa karkoli, Ali pa bombo, vse tega je veliko. Ampak moram potrpala No, in sedaj bom vam povedala, kako ja čutim ko pridem v Sirijo. V Sirijo vi pogledate slike in to mislite neprestano bojna vrmenja. Postopam, ja Sirijo, zdaj že štir leta, neprestano čuti, da je Sirija popolnoma, zapoščenja. V, v Siriji čuti en mir, en samo nikjer dobenega velikega zvoka razen, ko slišiš štukove ali granate, ki jih bodo slišit drugače pa ni smoko. Zato, ker prometanji elektriko so vzeli, zračni prostor je zaprt in to je zelo zanimivo. Mi na primarka, da pogledamo gor, vidimo črte. V Siriji je to pravzaprav nam zelo težko vkliva, če sem, jaz se jaz z vjerovanjem okolja in to je najlepša stvar na svetu, da je nebo čisto, ampak v Siriji nekako to ne deluje. To torej, je popolnoma čisto. Nebo. In, uh, in Sirija se sklob ne spremenja, zame je ona v teh petre godih živi, ujeta v prostoru in času. Čisto vse je enako. Kdor pride, niče se niso dodali, krečemo so v porušnikar, torej skratka, kako bi izredno zredno žalostno, žalostno nekako depresivno stanje. Nova, še to, kar me veliko sprašujejo, ab te ni strah, <gledanje> to vedno znova dobil vprašanje. E, e, mislim, da sem po navadi boja e, zviva, nikoli nisem ga pega vera, ampak imeljivo, da se ne boji. Ker ne bi človek, če ste se vi znašli, ali se je kdo od vas znašel v omenjni situaciji. Ko se znajdeš v omenjni situaciji, v tebi delujejo e, mehanizmi niče se ne bo zgodilo. To je zelo zanimivo, kako postaneš miren. Naprimer, ja sem veliko bolj nemirna v Gospolski ulici, kot pa še podim v Damarsko v nekem smislu. Zato, ker eno samo mislim, tukaj sem, kako je. In ne vem, no, saj, to je, mislim, zelo osebno doživetje avtocesta cesta zopet, kar vam želim povedati, to je najbolj značilna, sirije, značilna slika Sirije, vidite samo betonski steleti. Začeli so zidati, ker Sirija je bila srgovitem razmakov pred petimi leti. Prihajali so poslovni iz Zaljevski držav, začeli graditi na veliko in v trenutku se je vse in Taka osnovna slika Sirije je ravno tisto, kar je porušeno, so ti detonski speleti, tako tu tukaj vidite. Vse to je prazno, nikjer ni dobenega, to je mislim, tisto, kar mene najbolj beva. Nikjer nobenega ni, ni človeka, ničesar živali, ni česar, torej imamo občutek nekaj popolne samotne in zapoščenosti. Ne bo pa, kot je modro, torej tukaj, kot vidite, tole tukaj, Vsi tih ribi so, v, so pod kontrolo islamske države. V bistvu je odaljena od damas pa samo tri km. Orožje. Orožje se morate navaditi tako kot, recimo, kaj vem, tako kot vam ste tri potni damo mi v avto, mora so ciljec imeli v avto puško ali pa vsaj nekaj, da se brani. In tudi to je nevejetno, kako hitro se človek na orožje navadi. Niče se me to ne moti, kjer ne neprestano samo orožje. In tudi v kavarnah pridejo vojaki, sindejo, sicer so malo naivni, ampak tam se čutijo varne orožje, položijo v nizel, pijajo kavl. Torej, orožje je neprestano je resnično sir, eh, dek sirskega vsavljana. No, ta slika pa mi je zlasti draga. Uh, morate vedeti, da so vsi mlade od 18. leta pa preziravnisti do 45. leta uh, v Volske. Vse to je, uh, režim kuklicev, z uh, No, in najvej slika, ki jo vidite v domaščanski parki, je mlad vojak s svojo punco. To na primer prostor sedita v parku. Od... Izjemno tega veliko vidiš. No, in je, smo prav prosili, če, če jih lahko slikamo, na univerzi, je zelo lepa, Tako da samo jih. Pokazal vam drugi način, obraz. Mislim, da ljudje, ki mislim, imajo tudi svojo zasebno življenje, tudi to je park. Parki so doma Damasku izjemno lepi. So pa zelo veliko prav veliko granak je padlo prav na parke, kaj da pa veliko ljudi posega. Kar je pa najbolj grozno, so pa mi iz leta 90-ih, pa sta se spomnitev, pa blek so pregrade pri nas tudi betonske, ko smo imeli tisto minivojno. To je v Damasku pregrada, naprimer vaša šola, gimnazija, v Damasku zelo lepa gimnazija in je opravljena z betonskimi pregradami. In to je izredno težko se po mesto, bolje je peš ali pa kakorkoj je zprata betonska pregrada za betonsko pregrado. Tako da je v gibanje bistvu po mesto skoraj da, nisem, ne mogoče. No, ampak seveda Arabci, kot Arabci, tako energie, imajo pa dve vrste si sicer eni, ki imajo posebne praktici, lahko pregrado, premozijo, samo po paži, rečemo na te. So pa drugi navadni državljani, ne? ki pa čakajo uru pa, uro pa pol, da se mislim sprostijo in grejo naprej. No, to je to, kar smo vam že povedali. V časih je bila, mislim, da je v raskem svetu za mesto, za bare. Saudici, Saudka je izredno trda islamska država, In v prejšnjih časih so bovali eh, eh, Saudici hodili v Damask, kratka se je zabavali uh, in uh, uh, vsega tega zdaj ni, mislim, vsega tega zdaj ni veš. Zato so imeli tudi zelo veliko vil in spratka, Damask je bil mesto razkošja predvojno. Uh, zelo zanimiva je ta razstavba, Tuk pa vidite, to je ni veste, da je v Siriji je diktator pa sad je z mislim, mislim z mislim in zelo lepo ženo. ona je a, živela v Angliji in ko je ona prišla v Sirijo, je prva dana v Siriji htela uvest a, a, a, a, children for special needs, torej otrok za posebnimi potrebami, kar Siriji niso imeli poma. In je kotela zgraditi tale center. To je center, kjer, kjer asma prva Damasi je zgradila kotela zgraditi in se je začela vojna in je zdaj ta betonska skredost. Kot nedokončalni kot tudi takšni simbol. No, to je tudi pogled na Damask, skotela. Torej, ti ribe, vse, kar je vzala, vidite, vse to je islamska država. Poglejte, tako lahko, oni v bistvu, kaj streljajo na Damask in to tudi počenia. Mislim, živet v dramastu je ruska roleta. uh ja. Na primer, točno na tistem delu, kot smo se mi sprehajali pa kupovali v Kotulinah, pa smo se vrnila v Maribor, je padlo točno na tistem mestu 40 granat in 50 mrtvih. To je absolutno Tako pravi angrečani Betlak, če si ti si trenutek tam, ne? Torej, oni lahko vsaki, vsaki trenutek lahko streljajo. No, tudi v Damasku, v Damasku je predvojeno bilo 4 milijona, je imel 4 milijona prebivalcov. Zdaj mislim, da je tako ne mi šest, zato zaradi predvojeno veliko No, to je za peta avcu cesta. To se mi je bilo sestala. Ja, gledajte, kakšne so zgodbe ljudi. To vam je želela povedati prosti zgorbi in prosti silico, kot je eh, dr. Semir. On je delal na letališču, Zelo do, mislim, dobro zaslužil, relativno dobro, In ko so letališče za prvi. Ostale brez službe, starejša dva sinova, ki sta jo služila, sta se umaknila v Abudabi. Ostala mi je še ena ščirka. In resno razmišljam, da bi se priključil te reke Beguncev za Evropo, za, zaradi ščirke, ki, ki zdaj končuje srednjo šolo. In je zelo neenormalno sprejel moje razlage, da ne hodi, pros ne hodi, ne Kaj bi da rekli, da Ne, Mislim, Kunčka je mislim, prijetna, mlada deklica, pametna. Je. No, skratko, še vedno sta tam. Uh, jaz vas bolj na detalje opozarjam. Vidite, to so Libanonske uh, gore, kjer je sneg skoraj vse leto, tako da tam bi lahko veliko smučali se mislo raciti tako zelo odgušeni. Pa še nekaj pogledajte. Tukaj, tukaj, tukaj na vsakem na vsakih 10 metrov je slika presenkača, ne? Če ni pasati je diktator. A na drugi strani v tem trenutku je imela baran ziru, kot je nasir zimalo. E mogoče ste slišali, če ste karkoli brali, to mesto za boganje, katerega so zdaj rešili združeni narodi, zato je bilo oprošeno e, prvo Prvo je bil v režimskih rohah, torej v sadove, ne smem reči v sadove vojske, ampak v vladni vojski. potem eh, ga je zavzel Isin eh, in in prebivalci so umirali od lahko te zabadanje. To mislim ena najboljših dobihih mest z krasno bobo v pališči in kot bi vam rekla. Ne vem, res tam smo hodili vedno se hladiti, ko je bilo v danas vroče. no in zdaj je vlada pustila tako, da so druženi narodi pripeljali hrano v Pazite, to je 20 km v danas. In za bodanje je tukaj, mislim, da je tukaj na sliki 5 km od vanja. To pa mislim, da že pa, to pa se ne. sem zreprisila. Kaj pa te termin je? Sim pa Žiga. Ok, to bo pa Žiga pribra, ker vam sigurno se. ti sredi pripovedo. Sosrečo Damask. Damask. Večmiljonsko mesto ob breki Baradi je bilo stalno naseljeno že od drugega tisotletja pred našim štetjem. Arabsko ime za Damask je Dimašk. Imenuje ga tudi Al-Sham, arapsko Al-Sham, kar pomeni vzvičnost. Simbol Damaska je Jasmin, ki se svojim prijetnim vonjem polni Damašanske ulice in parke. Zato silsko prestolnico imenujejo tudi mesto Jasmina v arabčini Madina a Jasmin. Prebivalci Damasko so zelo ponosni na svoje mesto. V preteklosti so skozen korakali stabilni osvajalci pod Asircev, perzicev, grkov, rimljanov do mongolov, turkov in franzozov. Skodovina je Damaščana nosila Da se znajo prilagoditi vsaki aktualni politični oblasti. Takoj se priklonijo trenutnim zmagovalcem in se s ne ukvarjajo več. Domaščani skrbno čuvajo bogato kulturno dediščino in obisk Narodnega muzeja v bližini Državne univerze je zlasti za tujce izredno doživetje. Muzejsko zgradbo obkroža park, v katerem so razstavljene nektine iz z dediščine na teh prostorih. Najbolj na nastavljeni predmet je prva znana napisana na na svetu iz mesta Evo. Kljub vojnim časom je za domaščanje obisk muzeja še vedno državni dogodek, ki ga pokresterijo z obiskom tipične arabske koharnice. Pohvalno je, da na obiske muzeja prihajajo celotne družine, kjer otroci uživajo v prijetnem zelenem okolju in spoznavajo zgodovino svoje dežele. Žal bo sta bila tako muzej, kot bližnja državna univerza Tarči, ki se No, tole jaz zboru, To je, da masko meni, ena od stvari, ki bi, bi si želela pri nas. Naprimer, v muzej prihajajo grožnine v nedelji, oziroma pri njih je petak nedelja. Ne? Ratsko nedelja in vikend, sobota. Tem, pri in do povpne v muzeju. To me je izredno še še Zakaj ne bi uredili parka, zakaj ne bi naredili kavarnice, tako da bi to postalo nekakšno ne s tem skaj lišče, da bi res zaharali naše muzeje. Res pa je, da, kot sem rekla, Damask je sedaj mesto, ki propada. Če hodiš zdaj po Damasku in si ga poznal prej, ko bi videli, ste Damask videli, mislim, ne moreš. Mislim, vse propade, vse fasade propade. Stave so cele, ker niso toliko rušile, ni toliko razrušeno. Torej, stave so cele, ampak ničesar ne obnavajo. Nekako tako, kot če se kdo spominja, kot pa naša porošča cesta, včasih sem izredila, da se se pa torej, Takšen občutek imaš v celotnem romansko vesku, to torej, je silno obolječe. No, to so, ja, predsednika sad so svojo družino življela v tem krigu, A seveda ima tudi v krigu še eno mesto. on je na krigu in vločen. To je zopet ta stavba, kar smo prepovedali. In Moram povedati, da Damasko na primer mlada dekleta, izredno modno so oblečene, izredno modno. Trudijo se, greš v restauracijo, sedijo, povarno, tako kot... Ko vrej, jaz sem na fakulteti, čisto enako je na univerzi do domastu. Ne morem mi rekti, študentje, torej vsi hočejo odmisliti, včerajno je na univerzijo padna dvema letoma granata, pa je v 40 študentov ubila, ne? Pa skratka, živijo. to, kar smo že na začetku povedali to no, je ena krasna restauracija za arabsko hrano, tukaj, ko vidite, so pa vsi ti betonski bloki. pred vsako restauracijo, torej pre so ti betonski bloki. Eno večera takih krasnih restauracij je stane šest euro, ker je zdaj sirska valuta vast napadna. Vse pomembne zgradbe so zavarovane, kot vidite, to je to v Damarsku, sami betonski blok, torej ne, ne moreš iti In zopet, kot vidite, slika predsednika Osada, kjer kole. <güljujem> to je tipično za diktatorske režime. Ne? No, to sem znamenal, znotraj njo da je tudi v Damarsku, vktor je, je sicer sicer zaprta, ampak <güljujem> je bil. <güljujem> um, No, zdaj imamo pa še del Damaska. Katoličani v Damasku. Damaščani so se v času vojne pridobili neverjetno izostren občutek za nevarne mestne predele. Najbolj izpostavljen je krščanski del Damaska s svojima četvrtima Kasaja in Baptuma. Z granatami ga obstrelujejo skrajne sunitske skupine, ki so se temu delu mesta odvarno približale. Vse dohode v turistički del Damaska zapirajo težki, betonski bloki in vladna vojska strogo nadzoruje brez Sprehod po tej nekoč najbolj živahni četrti mesta, polni trgovin in prijetnih gostinskih lokalov, je sedaj polno napetosti. Zlasti, ko smo nasi naleteli na ostanke zgorenega avtomobila, verjetno posledice bombnega napada. Težko si je predstavljati osodo domaščanskih katolikov, če bi mesto zasedli sunitski skrajneži kot je ISIL. Zato katoliki podpirajo sedanjo vlado, ki jim daje relativno varnost in zaščito. Katoliški trgovci so bili vedno med najbogatejšimi domaščani. Poleg vir v mestu ima večina od njih tudi poletne rezidence v Sednaju in Maluli, v srednjih katoliških romanskih središčih v Siriji. Središči. Sedaj je dostop do teh krajev skoraj da nemogoč, ker poti do njih kontrolirajo skupine skrajnih islamistov. Katoliški del Damaska daje obiskovalcu občutek večje živahnosti in odprtosti v medsebojnih stikih. Prav tako je bistvena razlika med katoliškimi hišami, kjer življenje poteka na terasah, in muslimanskimi hišami, ki so ograjene z visokimi ograjami. Katoliški del Damaska. Uh, jaz sem uh, najlepše maše, kar jaz vedno podeljevam, ena najlepših maš, ki jih želim, je v Damasku. Zato, ker so veliko bolj živahne, z veliko petja in res je čudovito. To je tudi, uh, mislim, cirka. To je, to je to srednje središče, ki ga je zauzdel izled, če se kdo spomni, tudi 40 tudi zajeli in se to nekaj po letu v To je sednaja, drugo tako, mislim, katoliško središče, to pa ta zažvanja avtomobil kjer je že postavljal smrtivo in smo potem tem se rajevima. Tudi je vidi, da nikaj ni dobenega pešca, neče ni ne uh, nišče. No, vse o tem sem pa že povedala. To je to, uh, uh, da maske je mrzel kot pri nas, ali maske so neverjetne. Zima je tako kot pri nas. Mene je veliko bolj da maske zemljo kot pa, pri, kot pa tukaj, če mi dojavno, da je dne sredi zime. Prvič, da mašani imajo centralni kurjave, ki niso bili prej valjni, kurijo samo kurilno olje, ki ga ne morajo dobiti, ki je izredno drago, zato sredi zime, da so peto, voljno zimo, že pokurili skoraj vsoh kofička. To zime so pa grozljive, tudi sneg maja, ki ga prej poznali. Prej so imeli damasko sneg, pa so šolo, zaprli. Ja, zdaj, ko sem jaz zbavljala, je bilo kar tako smet. Ničesar, ne morem reči, da je zima drugačna. No, vidite, to so otroci, ki grejo, vrtec, bet, grejo vrtec, želja, v vrtec, vrtmarsko grejo v vrtec širimi leti, že je vezno v Siriji in vsi imajo uniforme. kot Verjetno to, ker prej so bili francozi. Ne, torej, skratka, uniforme so vezne. to so malo višji, vidite. No, to pa so dve študentke, tipični nemaščanke, <laughs> ne bi rekli, da je mesto sredi vojne, ne. Je, tukaj je vzade. Tukaj je res za masko pred vojno, takšno da je, da nam je dačno. Že zaredila nekaj, vse polno betonskih pregrad. Tudi, če vidite, da masko je izredno veliko mesta. No, tukaj se je moj izraz prvič, resnično bila želučna. To je uh, postališče mikrotakcije. Tam nima avtobus, ampak so takoj marki in vozi ljudi iz okolice Damaska, kolikor zdaj lahko. In tukaj eksplodira največ bomb. To je najbolj nevraljna točka v Damasku. In vidite, tudi moj izrazu mislim, da najbolj vesela, <laughs> Ko smo bili tam, pa sem šla. Ne? No, to je tudi damask. Zdaj je bilo toplo, zdaj ni bilo, ampak prejšnje zime, ko so pa bile. Tako. To je zopet avtocesta, to so vam še pokazali ti slike, vidite, no je tudi spomenik delavcov. In delavcov, ki čisti pa kar naprej, dela naprej, tako pa še bi bilo, sem največji mir vladal do mesta. Neka bom pogledala, kar pa ne vem, če se mislim zmanj ampak tako je moje delanje. V Damansku, na primer, prihajajo zahodnjaki iz tudi cestah, umre v združeni strah. Vsi ti ljudje živijo v najbolj luksusni hoteli, ko je zamaral s korsizim In so čist polni hoteli. Hoteli, še nikoli nismo ni toliko biznisa, kot imajo zdaj s tem intuicijo. In pogledajte, ena nočitev, enega tunica stane toliko tako lahko eh, družina, ki da donasko preživi cel mesec. Mislim, kakšen je smisel, jaz sem jih videla, posedajo v logiji, v mesto sploh ne upajo iti, če grejo, se vozijo v tistim blizbiranih automobili. Torej, mislim, kakšen je smisel teh eh, delegacij? To je, eh, to je eh, ena od stvari, nekako, ki me motijo. Resnično me motijo v sistem svetu. No, tukaj imamo tudi Jevoslavija je no To je hotel Nama Ros, kot vidite, ne? razkošen petel. Uh, to je hotel Horsizim, tudi popolnjen z humanitarci. Uh, vidite, ta razstava tukaj je pa, ko smo še ni živeli v času Jevoslavije, se <tukaj> spomnim, takrat smo imeli ambasado. V Damasku, to je tale le stavba, in je na nekem ključu dobila Srbija. Tako je zdaj tu <laughs> lepo, poslanišče Srbije, vidite njihove zastave. <laughs> to me malo zgodi, mislim, da tega ni malo ampak ima. Uh, to sem vam tudi že povedala o tej varnosti. Ki vidite tudi Damasku, vidite tudi avtomobili, se imajo zelo dobre znamke avtomobilov, ne vsi, ampak ne, ne moreš reči, da ni. Mestni park. To so pa preprosti srce, to je njihov sladolet, ki ga tudi poziv strežejo, In tako so vedno prijazni, prizadevni, prijedni srce, so izredno prijedni To je stari del maska. In kot sem povedala, pomankanje energije, električne, to je pa doloza. Elektrika je 4 ure na dan, kar so veliki skupade, deset imajo električnega toka. S tem pa ga zopet. Redo želje tako kot je. Škole naprimer so brez toka, zdaj bolnice redno dajejo Na tem kot tisti, ki so bogati, pa imajo uh, generatorje, ne? ki jih kurijo na korino olje. Moram, moram denar. In tipičen zvuk Damaska, ki da je ženo slišiš, je tale zvuk generatorja. In za ženske je življenje v Damasku živi obup. Naprimer, hoče Prej so približno vedli, kdaj v bo njihovi četrti tok in je tekla ženska iz službe domov, da je pravi stroj, pomivali stroj ključila, da je nekaj stvari pripravila, potem pa vse zamenjajo ne? ali pa v ključi v to pa vsi spijo, spravo, je zredno težavno življenje. No, to je zopet predsedniška palača, to je na vrhu živih predsednika sad. Um, Mošeja in Majako se slišali, to je zadovina, ne? zelo lepo je, mislim z njo obiskati. To je pa moj najljubši putiček v Damasko in za obliščen klip jemo, da je tudi že nekaj granat paljeno. Tukaj je pred starim delom Damaska to je tale park z zelišče, ekološki park, tu je pa krasna kavarnica. In tu se zbirajo, mislim, damaščani in Stratka. To vedno znova obišče. E, mislim, če so domašanke pokrite, ko smo začela obiskovati za nas pred danimi, danimi leti, e, skoraj dobena je domašanke ni bila pokrita. da so pokrite skoraj vse. Tudi mlade punce. Ampak zdaj sveja pokrito je zelo različna. Niso črne. sedi imigrantke vidite, druto ima na glavi. Ne? Vprašanja, zakaj? Uh, en iz moj veliki je tudi to, kaj je ljudem slabo, pa če zatekajo veri. Ne, ne vem, zakaj, ampak vedno večjih je pokriti. No, lice tu se gleda na šampi, Ena pokrita, študenti na fakulteti, ena pokrita, druga pa ne. Ampak kar je zelo zanimivo, one to pokrito spremenijo v modni dodatek, tako da se na koncu mogoče še bolj pribračni, kot ne pokrite kolegice. To so zdaj pričakovanje novega leta, ker smo bili v december. No To se pa že vračamo v e, Libanju in to sem povedala, da je isli pred vrati za No Tu pogledajte, tu bodite pozorni, ne ta spodelica kave, ampak tale grob tukaj. Tale grob tukaj, ta slika je bila posneta pred dvojno splohona enega izmed naših sorodnikov. In Isil, eh, eh, njihovi bojaki skopljajo tunele, ker ne morejo nad, eh, po cesti skopljajo tunele pod mestom. In v tem bloku so živeli predvsem predpavljeni Isiljske vojske vojaki, oficiri, kot so včasih pri nas In so namestili eh, razstreljivo se sedaj tega bloka ni več. Torej tu je zdaj pravsem ta blok so razstreljili. Torej pač na ta način... Je vojna, no. No, to je po islamski državi. To je resnično, kot je povedal, ena izmed Kako je islamska država obravnavala ženske? Kako je islamska država obravnavala ženske, nam je opisala ena izmed mlajših sogovornic. Njena prijateljica, moderna mlajša domaščanka, je želela obiskati sorodnike v mestu odnik na severu Sirije, ki je v rokah pisila. Ko je prispela v mesto, jo je obkolila islamska milica, ker ni nosila lute. Njihov vodja jo je zmerjal z najbolj prostoškimi izrazi in je potem glavo obil z omazano krvavo luto. To imaš, ti pokvarjenka, in izlini, da te ne vidimo nikoli več. Torej, je, to, to je, berec se tudi zgodbe, samo to so arabke, ne, ki nisem govorijo o tem odnosu teh skrajnih eh, sunnitov. To je vladaničarka v nakripovarnem centru in, in to je nakripovarni centru. Je razkošna, je tukaj je resnična samo še za par so sajti, torej za najviše kroge v domastu. Zelo bravo. Mislim, cene so še kot pri nas. No, ja to. novinarke tale. Domaščanke so odločene ženske, gospodarice v svojih domovih in kljub težkim bojnim časom za skrbijo za svoj vilez. Hkrati opažam, da izražajo vedno večje nastrpnost do tujk in zahodnega sveta. Ena izmed njih je dejala. Zahodni svet je uničil države kot so Irak, Libija in sedaj Sirija. Milijone ljudi ste pognali v beg in sedaj so pred vašimi vrati. Kaj ste pa drugega pričakovali? Sirijo zapušča veliko sposobnih in samostojnih mladih žensk, ki si ustvarjajo nove kariere, predvsem v zalivskih državah in tudi druge. Kot Katala, ki je za minimalno plačo delala na radiju in na eni izmed privatnih televizij. Potem je poveč anonimnih grožnja spoznala, da mora tudi ona oditi. Prav v dneh današnjega našega obiska je odhajala v Kanado. Zavedno. Mi je dejala, ko smo se poslavljali od nje. Talimi starši so tako pospremili na pot še četrto zadnje v in ostali sami v Damasku. Njena mama mi je dejala, ko dom je tudi tudi moji otroci in nu, lukje so navarne in zato mora biti hvaležno dolo. No, to je pa tave življaviti. Mislim, to smo pretresile skorbe o ženskah. Dom no, zelo pa bomo hnudo, ampak ne slike nimam, zato ker mi dolo ljudje bude svihali. Mahmudo razgodba, o stanju v neki državi Takšna globalna izkušnja, vedno najbolj realno pišejo preprosti ljudje, ki nima kaj izgubiti, še manj pridobiti. Zelo zgovorni so, da taksisti, ki se svojim raznovrstnimi vozili in načinem neromene barve, služijo kruh zase za svoje družine. Zgodba enega izmed njih je še posebej gnusna. V mesta smo se sedli v taksi z je v resnično slabem stanju, njem povzrl govorjenega in nekaj poblečenega mladega fanta. Moje ime je Mahmud, se predstavim. Njegova podoba se predprosto ni je imala z podobo razpadajočega taksija, ki ga je vozil. Medvožden do potela nam je zruhlo svojo pretresljivo zgodbo, po kateri je dejal, da je samo ena izmed mnogih vseh kruti sivski vojnik. Kot student je skupaj starši, od je bil vojni pilot, dokaj je udobno živel v enem izmed mestno severo Sirije ki je sedaj v rokah skrajnih sunitskih skupin. Potem so očetov avionce strelili na s slučejo, mamo pa je v znakno ščevanje obil postro strele skozi okno njihovega stanovanja. Mahmud je moral prekiniti v in kot najstarejši otrok postreveti za osirotele brate in sestre. Pobrgnili so v Damaz, kjer je iskal možnosti za zaposlitev. Potem so njegovega soseda taksistov poklicali kot rezervisto v vojsko. Sosed mu je izročil ključe svojega taksija, sprošnjal, da vzdržuje še njegovo družino, ki je ostala brez hranitelja. Tako se dajo vozi taksi tudi po 20 ur na dan in s svojim zaslužkom zdržuje dve družini. Mahmud nam je dejal, da se ne bo poročil, pokler vsi njegovi brati in sestre ne bodo izšolani. Tudi da Maska ne bo zapustil, kaj ti rad ima to mesto in je zelo ponosen na svojo domovino v Tudi bi želela, da bi mogoče enkrat tega fanta spozranja preblej nami. No, torej še tudi v okolici. Cirski um, torej bežijo na čovni, ampak so pa tudi so pa ne prijimali. Če pa imaš veliko denarja, lahko plačaš tudi jahko, ki ti te pri tej bolj udobno, ko imate evropske lepale. Zato tudi vsi migranti in vse renači. No, vidite, to so pobednici da Damasku, ki tudi živijo na ulici. In kako zameri taknemu človeku, da potem enkrat vzame svoje stvari in skuša prijeti nekak, kjer mu govorijo o Evropi in pa vsem tem. In rano, ko sem zapuščala Sirijo na meri, je bilo vse polno ljudi, in več, kar sem je rekel, vidite, da to so vsi bobednici za Evropo, mame, otroci, mladi fanti, vaših let, povdi pričkovanja. Kaj, prišel je na Liboromsko stran, kar je nareča stvar, kar sem še mu izgodila. In prav takrat sem nejoška ena kolegica, ki dela v šentilju, potvicala in kar malo sovzati so me Gledala sem te ljudi in sem mislila, te fanti, sem mislila, veste greste, kaj se bo z vano izgodilo, prišli v Evropo To so takje begunski uh, zgod je veliko, to torej je ena izmed samirjevih, ampak eno od tega bomo pa zdaj prebrali doh in izključno. Tudi doha uh, sem jo deljela slikar, pa je rektora, da raje ne. Mogoče je dobičko pridati za nas. Dobljina zgodba. Del sivskega vsakdana je tudi ropanje in ostale oblike kriminala, ki jih izvajajo obvoražene skupine. S tem je povezana tragična zgodba doha. Študentke prava, ki se sedaj preživlja kot skrbovalka starejšega sveta. Njeni starši so imeli skromni vikend v bližini Damaska in tja so se odpravili skupaj z zelo starejšim sinom. Naslednji dan so jih na vikendu našli mrtve, surovo, prebodene znožje. Ubili so jih roparji, ki so mislili, da je hiša prazna in so se zbali, da jih bodo prijavili oblasti. Doha je morala prekiniti tudi. O tragičnem dogodku le ne rado govori. Njena starejša sestra se je poročila, brat je v domu za sirote, kjer ga doha redno obiskuje. Je zelo inteligentno dekle, dekle, odlično govori angliško in odklonila je mojo vrošnjo za fotografijo. Ko jo vprašam, kako si predstavlja svojo podotnost, menjemo pogleda, skloni glavo. Da maska ne bi nikoli zapustila pravi. Torej počem povedati, da večina svih počuti izredno prepadnosti, ki se da po globalne se.. še kaj. Aha. Globalni obrazi starosti. Globalni vlad obrazi starosti so enatki po vsem svetu, ne gledejo v katerem delu sveta starostniki praviva. Dve starejši gospe, ki živita v nekoč oglednem delu Damaska, Sedaj le nekoliko oddaljene od bojene črte in sila se vsak dan obiskujeta. Prva ga v globoki demenci, druga v poznem stadiju resne bolezni. Obe sta so se že 40 let in skupaj s svojimi družinami sta praznovali vse pomembne večje in družinske praznike. V takrat je lik novivost, da se uselili, prva kot žena odletnega zdravnika in druga kot mati pomembne družine. Časi, ki so jih preživili skupaj, so bili lepi, tako za nju, kot za njini družini in za mesto, v katerem so živeli. Kot in kasne vnuki so odraščali, doštudirali in odšli od doma. Sedaj sta obe v in vojna se vsaj dementna gospej veliko dotaknila. Navadili sta se tudi na oddaljeno Germenje tokov, ki je v tej mestni četrti več ali manj stalnica. Nekoj sta se obe sosedi veliko šalili in smejali, In tudi zdaj je na obrazne mentne gospela ko da privabile njeno soseda. Morda je treba povedati, čeprav da masko zgodi nič posebnega, da je starejša gospa muslimanka, njena majša soseda, pa imu katoličanka. Hvala. Zahvaljujem se vam za pozornost, Prečem, pa hvala, ker to je imetje. Najlepša hvala, hvala, Marek. Hvala, Marek. Hvala vam. Da, in če se reči, na no najbolj življenje ne poteka, ne na tistih pirmincach, s katerimi se sada lahko hvaljamo in poslušamo in grevemo, ampak poteka tako in na taj način, ki je povedala Gostan Rač in jaz bi vsi željela, da mogoče gremo, odkud ne samo hravo smo, ampak tudi mogoče, tudi v desedi, da smo imeli priložnost vse srečo pospo in to, da nam je tako školjero, da bi pregavljalo v nas vse tisto, kaj je slaberega, kot in dobrega. Res smo ljudje, ne, in nič, kaj je človeščega, nam zainjuje, da vseeno často so takšni, da tudi ljudi se mora iz nas stopiti človek in mora stopiti tisto, kar je dobrega, kaj je človeščega, da ne so potiščana, da je tega vseh, ko je v fejcih, v in v uh, vseh ljudjeh, koga često ne mora biti. Najlepša hvala, ki ste nam prikazali uh, Nas smo peljali tja, zapravo, kjer poteka življenje. Vse drugo, kot so spodne, ki veliko prav nisi spodne. Ljudi smo hnoj na ljudi. Vse dobro vam želim, vam pa iskaj na hvala. Hvala.